او نافق اسرا دی او دا داعی دی او دا داعی جبریل دی ذکر خدا پاک پی شراغا یوم ایزن بطق ورز یتبیون الداعی بی بتا بیداری کئی او دا داعی دبلون کی میدان حشر دا ناعی وجلا وجلا بیګ نبایکو غواله دا غنا داغه لہو لتبعه دا یت تابعون کیه اتباع ته زمي راجي دي نبایکو غواله د اتباع دا غنا بلکې ارصلي به تابع دي ني خبر وای او په تخیم کې وحش حاتت او پارا مشيوا زنا لرحمان له حبت الرحمان وجوده تم قربان بچا د تم قربان بچا پلا تسمعو اے محاطبت نوری اللہ حمسا مگر صرفی آوازون دا قدمونو آوازون دا قدمونو آوازے کش کش کش کش کش کئی یعنی پلا تیروانی دا قسموی موپر سمی توبا صحیبت ناکو وضبا بیگی جو صبح بخبری ودیلار میدان حشر دا زکر پی نقل حائی للمحشیات ندا آواز دا قدمونه کشه کچ پکې یوه نو خبرنی دا او دا ما دی په خپل شتور ګورې درې د تنګی کې موږ نو دا کسان نه لګیدل یو نو یو شپک خانان وشتیو او خانان دګېدی یو فلم کسان وشتي نو بیا وې چې په دې کانه کسانان په غون نو غون تنګی تنګي مکمل دروازې بند نزه پکې راته دردم یعکه په خده اوکه أغځه چې زه پکې ټول ورځ ګرځړیدم باقي کزو یاري دم چې ایسو کومږي په تندې کې نا دا په پښې نا دا حالته اوسره بدون ده چې ما هو کې هو د کنه بس کښ کښ کېده انو خبرې مبرې نه وي وايي از زکه خبرې دا داسې مامره د دا کشار بل قدمونو کې یو نه باندې ماشنه په دې پښې څاوته اقدام نو یو سوت نن ټق باندې ما مالي جدای پيږه نو نه حبت یوم ایذن به تاسو غرزه لاتن په شفا دې کنه پنور کې شفا دی الا من مگر ان اسو کو اجن الله الرحمان چې ز لپاره دې شي او رضيه له او الله راځي وي دې دا الله راځي وي ددنه قولا دی جهتبینا سمنا چدام مشبول د دا, دا شافي د مشهور لهودو فارقم وینا کینا غبم تې په ده کوي اې ته یې نن په کو ده یا قول د شافي مصرا دا یا علم به کې ما وې نه دي هم الله کوي کې فہم مرما نه چې مخه خلکو تدي شاو مر د اخرتی او ما خط فہم با مر بن چې خلکو نېستري چې مر د دنیا دي او نه حتون به او دا خلقي حتن شو کولې به په مر د دنیا او اخرته علمه نجیح دا علمه او عانت الوجوه موجوه او سر او دقبشی لاسه بشی او آجزی با کئی مخونه یعنی سواحبان دا مخونه آجزی با کئی او آجزی با کئی خشو با کئی مخونه یعنی سواحبان دا مخونه لیل حی او لحیبت الحی اغاب ذات دی البقا دی او قیوم دی قائم دی په تدبیخ خپل مخلوق ولا دی او وخت خابا او تاکي سر ني دي معنا هغه څوک چې داخله به کې بار کا خپل ځان ظلم او شرک لرا محمد احمد من الصالحات او چا چې عمل نیکو کو وو هو مؤمن او دی مسلمانې نه پلای حافظ المن دی بنیت دی دی نیت دی باندې کریږي ظلم نه ظلم چې د په بدو کې زیادت شي اولا حطمه او نه د نقصان دردته نه کو نه با او کوم دالیکا هم د قننګي لکه څنګه چې موږ نازل کړی دا ما ذکر را انزلنا قران من نازل کړی د کتاب قران په حاله پون د کیچلو ستوري شوي دي عربي په چې به عربه مسرف نه تي هي هم ګبار مار بړي به کړزي يقي با دي ګره قد کی منل بعيد عذابنا ولي دي کې دو په دي شاید چا دوی زنانو ساتی ده شرکو ده گنانا او بحقس لهم او یا کم از کم نوی بکی دوی تذکر لرا یعنی نسیحت خوبا نوی شی نبیع بام ده پوٹے پسات دم منی شی فتا قطیم که فتعان لاللہو الملک الحق بے گی بر او پور تدیو بر تر دی اخذات الملکو الملک الحق چبا چا دی پا حق با چا دی حق با دی لنا او تعجل او تلاوات مكو كدلشكنا جبل الله غير تلاوه رسول الله محمد ربي زر بي بي زر بي او زر زر بي اي زر عشان جرمانيير نشي بس قوله الايات ارولي كيتنا ذكر مكا يعني تو غوك وتكيدا او ثم ان علينا جمعهه وقرانا فاذا قران او فتبي قرانا ثم ان علينا بيان آ هغه کې واضا دا مکملهه سورته قیامت دا کله وو ګټه ته ګیره ومکه به وسره به د بارکه دایا تر دی ا دې د مدارک متاستو خبر حکومت چې حرت کې باقی شي هغه ولا تعجل تلوان مکوو بل قران پکې دې کنا اچل قران تلوان مکوو چې د جبرئیل سره یو ځای اسمه کنه پاکرا اتس قرانی دین تلوار داسه خنده ختم کېږي خو دا په دا بل بچی ده فرد او دون له دې چې دې دا دا ها وکړ من کملی اي یو خدا دون به ده دینا چې لامين پوره شوی الایک تا توحید وحید علی ما بقول او توای چې پروردگار تم چې دې زید برول ها وقول زیدنی زیادت کما تا علم لږا تفسیر مدارک کې لري کړي چې رسول الله صلی الله علیه و رسول الله خود امر پر زیادت ته هیڅ شی نه کړی شی وا علم ته علم د زیات ته په وچتا د دعا کې وایا رب یجدنی علم رب یجدنی علم فایې تداسلی او یو درې کړه ته په دعا کې په ارضه وا کې نو پس آیا د خپل به علم روزانه بزیا ديږي دیږي او باندې احزان افیچ کل سمدی سړی سلويخ کرتي وي پشه پسینہ باندې چوبې سلويخ کرتي دا دا دا ماشالله ولا کدا اې ته جنا هغه شتې شو کنه اې عرب بشرح لسودري وي سلی امر و حلل عقد تم لسان يقه وقوري دا نبی پباوي چې د اسري د روستو یوش کرتی ہوئی پزرز زانت شبتی ندیس اکرول کن خبر برابری زینم قولو کی جخان او دام دا جی حلو جن ایرابابا چوکن آغا با دام مرکول آغا بیم مرکولو بل بیعثو سلامون قول من الرحیم در طول بیعثل بیعثل بیعثل بیعثل بیعثل بیعثلتی مو دامو کن نرحات و ردیو جینات زخانت تکولاوی دود پارخان ولکند آئی او تحقیق سره مونږ چې کوم دي نو سو موعقت دي کوم دي ورسيət کړی وی ادم علی من کومو ورن به دې نه چدل احوال ته و نو کړی دلته من قبلو زما نه را د پنه سیا ولم نجد له او مونږه نو مونږ لري ز لپاره صبر د دې خوراک ته دی وې اعظم بنا صبر یو شو اوبه مترجمه ده چې ویرا ولم نجد له او مونږ نو ایم نن بیا مونږ ته ازما مصمم ارادة پا اکل ملک دے پا اتحاد کی دوکا شوی دے نسیان پا شوی دے کن پا او اسکلنا دا قبیل اقناصر او اسکلنا او پا کم وقت سمنگو ای ملائکو تا اس جدو لی آدم داو سجدو لگو ایدم علیہ تا باز دا پس شپاگم در لاغی یو کرتی بابیارا دی باز پس جدو ندر سجدو لگو الا ابلیس نفقولنا مڠوچياندا مو ان هادا عدول لكا دا دشمن دی ولزه اوچي کا استاد دشمن دي حوابه بنا يکر جنن کوما ريگه دي دي اون باشي تاسو لرا ده جنتنا پتش كا ورن گنت بس پم شكد کی واقعي شي يا بو بخور کي ګرب کي يو بي کي او دانن کي با غبل کي دانن کي با واګه کي ريفي دانيباغي وغيره او واوله او پتاشکا او ان لک الله تو یو بی ها چې ته کېږي په دې جنت کې بلوګ نه را دي او لا دارا جنت کې به حجاب کېږي نه به پنده بنا به بندي کې بنا کې نه به حجاب کېږي بنا چې انکه پیغمبر تو خدای سره خطاب دي الفاظ د دې ادب ورکا دي او انک لا تزمو ته بنته کېږي فی ها په دې جنت کې دنده بني اولاد د وحا او شتاب په دې جنت کې ګرمینه کیږي خير او وسوتې له شیطان وسوتو غردن شیطان او وسوتې هم داوا ها يا ادمو حق ادل لوکا ايتاته نکوم على شجرت الخلد باه اونې چې کوم دې د امشوالي چې سمنه جاري کانه چې راګې خبره کو کړې نو دې جنت کې به او ولکې لاي بلا او پداسه سلطنت پاندې چې هغه لا یبلاس هم نزړی کی بنا بلکی همیشه پر بسرو تا دی بل یبلا صدوی جامی زړیدو ته نو پاکلا یذوار خنا کو کمنھا نو ولنای مثلا تعدا شباب ادت لهما کارشه دی دان تسواتهما عورتنه دی یوبل تقسبوه او یت فبقا او دی شروعلا یخ سپانی چې انخلولی په خپل ځان پر علیهما على بدنهما منبرک الجننہ نمرکه شجر الجنه دا غپانو ته ون دي جنت او اسوا ادم ربحو دغه مخالفتو کو ادم علی السلام د خپل پروردگار نه پتریکا د نسیا نه پتریکا د قصد نه پخوا نو دي په مشقت کې واقع مشقت دغه واقع شو چی وی او سپس نو دا نه په ارز په چروب نه راځي هرکه شو پنسو او یادا بل ترجمه تاسو له مولیک لري چې واصفه آدمو دې ذکر دی او چس چې نا پرماني وکلا مخالفت وکړه ادم ملې سنان د خپل پروردگار نه نو پاغاوا او ادم انا شدات کمته نو کې اک صدی دیر پمشه کت کې واکه ورپا په غوان خل مراد ته نه او وا څومره گمراه شو د امانند دي ته خپل مقصد ته ونرسي دی چې حلول په جنت دی وګورې هغه ته ونرسي وړي هغه ته ونرسي او د کومي کړي چې شیطان نو دی دا خو لري بیا او قسمې خوړه نو دی چې جوق قدرو قسم نه خولې خپل مراد ته ونرسي مراد ته ونرسي د امانند دي ادا چون کې پیغمبر شان دي کنا زکه مولا سي پهغه لګيږي خو ثم التباغ او بيد الله ورکو له بو خوب قربو دیګه نو پتا باندې نو او حدا او دې کې چې کوم دین شو او دې ته توفيق ورکو د دوام عله توبې دا راه هدايت مانار او قانع دې دا یزر شوقمناري چې د سوق شمن حجمیه ټول باندې کوم چې باندې وروځ بل عدو دشمنان وي او له پای مایات یې کچتانہ که تاسو د منني هودان کتاب او رسول له په مانی ته ما هودايه چا چې پاتې زاري زمما دا اده ټکړه بلای ذل له دنیا کې او لایش کا انو ببت حقیقت په اخرت کې او من ار دع رازو که زمما دل ذکر د قران او رسولنا نو فین لهو مېشتن دنکا وی بدد پارچ دینو کې قصہ زندګانی اپرشن بیگ تنگ زندگی به ورکم تک شری او ون شروه عادی به مونږه حاضر کو دې کې کنه ما حاضر کو میدان حشر تا یوم قیامت امع علم پستر کو دې کې پستر کو ا د قننګ پزلو مال دې په درخواشي چر په ورلټی کار تمه مېم تا ولی زما چې کم دې حشر کو ا ما کون زما چې زلون دی ما پښتورغو یا پز او وخت کونکو توسفیره از په دنیا کې بیناومه قال کذالک اتت کایاطنا پکرهنګی تاسو زمونږه یایاطونه راګړو نفنسیتهه یعنی ترکت العمل بها والايمان بها عملتم ببر خدایمان ببر خدایو دغه دوهون جزاده دغه د هدايه او د جزانه دا نه تاسو دا څه څوک په ناجره قرشیت نو دا او د خناګي د بیالاتو او دا غیر سره ملګری ټول خبري شربي دا ټول په ځای رول پکا او چې به تي د خو عزویم ګوناده او حدیث کرا دې یاب محدث ده له وی رحمه الله دې من العزوائم لا غته ګوناده هغه چې رسول الله وی چې څو چې ماته خبرو مات ګوناوو نمار دینا غطه گونه اونلی دلاش یو صلی قرآن شریف طول یاد یا یو حسین یاد کری تا دولپسی اوقت این بیرش اون وصح ابیان مازو هدی ابیان مازو هدی وی بیوکو شریف که خان عبدالحق سیب داویو چندو قرآن شریف یاد کری او بیا دې نه یې شو دا څنګه چې په بیچنی رسول دې پاغワイト کړي اقب نظر هغه ته یې یې اگر دا خبره بیا په ښریپو ی ادب ولسان دي خو دې په سارتک نه دي یو شوقه ساتنه د پله ښاغر کې په نا ښریپ دې تر شي بیا ها دې ورځېه आकाश اور دې او هو صحه ده خدانو یاره واغه صحته یاره موريخه مې دی په پردہ قیامت چریک انا دی بچرا شه دی بو ګوزنیوی ته له مخ پر به وخانی لوج صح واي په کې واره ته یوه زمو نه ما کا استراتیجی هغه ژوی دې قونا شیپ درشه من نه باندې علمای خليمو شه نادر عظيم مګنادي الله رحمه دا دې سر ملګې د لیزا سره ډیګنیه واځیا په سر پرسته ها کدا لیکه ته نا مور ته څه دالماندی چې قران شریف قد تر څه په ناجره چې ته نوبي زه دې یو شریر مان په سره وروه مور چې وختم له ختم دی مه مسلمان نه کوم قران شریف نبی لو دي ته په کوم ځای راوځي دې اصلي شيخ موخو فلله خدادا څخه زرمې دی ولع خلاصو ده او خلاصې ده سمندر دریا دی دا شي دې چې چې را الله تعالی توبې په اکیزم بودادې سي پار ما نه کوم دریا ميکان په او کده چې دا باقي صاحب اسلام او پاکستاني سلام پکې ډېر ځات دی دا خپل شي هم الله ستوکاس هم صاحب کوو ډېر تشکر یې یو صحکټور شپه نو سرشپوک څنګهو قسمه دورو نه پاتې دی او پایادو مکمل یاد کړ. او دا نه شمه چې تاسو ما نه خېر دې پکې نور چه دی پټکی وته وزنه نه لید پټاو ته قران شي په یاد کو ماشومان نن زاله د نمازې لري او دا خبر کده سوته وي په بیرکلي صادری ورکو سقطی ورک نو خلکو بره وبدتی دین سره پیدا شي ډیر فکر دی ځدانبه مخانه څنګه ومه خو زموږه تر تکي درسونه وکنه نو موږ هغه هغه بیا کنه بیا نو موږ هغه چلو دي تکاش دې وکنه بیا نو موږ دې وژن نو شي ما قال كذلك اتت ته نه زمنګا پنسی ته ها تایر کلو وکذلک الیوم تنسا نو زستمیر شو مستم چکم دې منګ ایر کړي چې جماعرز د قران ته صداورت لا نو د قران کې جذابر کوم من اغه چاته اسربا چې دی شرک په خدای پرونی شي اولا يؤمن اجمن نورې پایاتونو ته په پرورېګا ولا عذاب الاخرتي او عذاب دا اخرت چې دی اشدو بیګي هغه ډې سختي د عذاب د دنیا نه وكلا وافق او دی دایوري الله په کوی اولم يهدلهم ایا سما لار پیګ کنا ایا سما او فو هن د ورکړی پیته دی خبرې په څو یاخه ابل دی وای زادو ترجمه ایا سما لار او سما فو هن د دی خبرې چې کومه لګا ددا پمانه پایل دی اگر چه پلپس که تا ته مقبول ښایي لیکن په معنا کې ما فایل له وړي د دې تاقدر جمع دي چې بل شان نه کی اي سملار نه د خوتلي په هانه د ورکلي دې ته دې خبرې چې کمه لکنا چې سونه مون قبل هم رمدوینا من القرونی بيگي ته په باندې قومنا يمشونا چې داهنه مکزه دي په مساکنه وزیدو سیدو داگی که بیگی شام تا سپر کئی وغیرہ این نفی ذانکا یکنن پده مسکور که لآیاتن لوی نخید عبرتو دا عبرتی لآل اول انت نخا تپاعتا شفاربانو آقلونو نخا جمد نحیتن دا نحیتن دا نحیتن جمدان نحیوی لکی گی بیگی آقل تا آقل تا نحیو وی زکر چی آقل نمسلی دے ارتکار دا قبیح لمنی کئ او نه یمنه دوي یې وویل نو ها د العقول اولاوله کلمه تن او که شرط تن وې او کلمه مې سمقت چې مخکې پیصله شوې ده په ازل کې مېر ربکا چې پوره سزا په ورځ قیامت ورکو ما دلته پوره سزا نه ورکو ها نه لکانه لزمان موږ استادو پر دې کومي شرنه غوا کوله وی لکانو یبه دا عذاب نظامن د دې د غارې خار <laughs> د غارې خار وي د دې د غارې بهار وي لکان الظامن نوې بداهلاکت نظامن لازم د دې سرا نوې بداهلاکت لازم او اکل المسما او بل اغنیه ته معینه کنوی کن ملکان الظامن دا په چا دا په کلمتونه ترتي دا چې کټاله و دغه عبد الله بن عباس وی په بھارت کې تاندي مؤخر دي ولو لا کلمتون سبقت مربیکا واجلم واجلم مسمن دکان له لامه دا اجل ګری مرفوده و کړي دا په کلمتون اترته عصو دا د پزمیر مستتر او کته به چې بیا په دمیره مستقره عادتې نو تاکید هم منفصل غاړي نو موږ یې خبر سره فسحل لاړه دي لزامن خبر ده کنه دي زه ځهم پاتمه خبره وره دلچی په اجل مسمم او غنیتمه مؤجله نبی نو لکان لزامن د تطبیق وې لکان لزامن فسبر د دشمن په مقابله کې الله د علاج خو درې دي دا اول نه حذر دي قبل مکر روان دي اول چ صبر کو عباس الله دی توفیق راکی نو صبر اثرې وکړه دې صبر کارې دی چا صبر کوا الا ما یقولو بيګي هغه د دم کې چې کوم ډېر بابا یو دغه نو ودا وینا په دې خو ذکر کوي سخیم دی ارزه په کې صفته نشتا خو صبر په کې نشته دې جدان و وې ما زون کوم انا صبر ماته نشتا خو تا په تشرناد به چا ویدا که صبر نشته وي صبر نشي کوليت پتا داوته مرغوليته يا نو که شي او بيچي صبر وکا گني ما جون کوم دن اګون تا قشه چې صبر ني بيچته کي دي فصبر صبر کوا علماي وقولو اګه شي چوي وي ذيو الهنجو جو حديه او بلخه له فکر مصبيح حمد د الله جبره او ديم حديه په تاس دشمن کي تاس په واجب حمد سبحان الله وبحمده قبلت الشمس رون به درحته دو لنورنا عبد الله ابن اباسه ابو جاده سبا مسجد بږي او کوم له غروب ها او رون به پره وتو او من انا الیل بږي او اوقات د شپه کې نو دا مغرب او عشاء شو بږي اغه اوقات د او په سبه تصبيه سب وایا او انرا په نهار بس بیګ او بار دو تر کو نو دروازه ا طرف نههار نه مراد طرف بین بس راته شي دا طرف نه مراد دي واکه مس والصلاه طرفین نه هاري واقعي مرګيديا واکه مس والصلاه پرځي کې سورتی قوت کې طرفین نه هار نو دا اطراف دا جمع لوګ مراد دي ک مراد دي طرفین په ترپا درو دی چاها ولتنپتی او اخر ترپ دی نو دا شو چې په کې کنه اول طرف او ویم طرف دا تا دما قبل شو ولې په دې کې اول طرف کې د سبا مسجد او پدین طرف کې د ماج او د ماجګر مسجد نو د دې درو مونږونو تاکید شو په دې درو تاکید شو لहांतا تروا ایا یذ پارا چې ټوله خوشاله شي په انغه شي او راضی شي په انغه شي تو پام مینا سوا یتان تکم سوا په در درکي او راځه هغه دې خبرمه ته خبره করিবে ولا تم دننا تموک دوا عینیکا داستر کی خپلې د دې سامان تمګور الهما اا مالو خالتا پتہ نبی هی موږ نه پور کړی د باغې باندې ازواجن به قسمونو من هم ده ده کفروتا بایگه زحرت الحیات الدنیا دا زحرت والی منصوب ده آتوئینا هم زحرت الحیات الدنیا بایگه دوی تمنگ آور کرده آغا تازایگی ده, ده زندگی ده دنیا لینب تنو فی ندیر پارچمانگ پدوی بان انتحانو کو چھو بی پده که نا پرمنی کئی که او گناو نزیاد کی بل جاکر آغلیو لیزدادو اسما بایا لیزدادو اخا ده مانا ده آوریس او ریز اکتا پروردگارستا پا جانت کے خیروندہ بہتر دے تا دی دنیا دا گنا او او کان او دیر باقی دے پا اعتبار دا کم سرا او امر آتا امر کوا بس صلاة دے پا امر کوا احلقا پل احالتا پل متالکینو تا پیگے کانا نموریدانم پکی دی شاگردانم پکی دی بجم پکی دی حلو عیالم پکی دی دیکن نبی ترطول او دباچات ہے جو بنسبت سوارے والی ان رعیت پکے دے کا نا دی ٹھول رعیت امر کا وخفل متعلقین اتا بست ولا تمانز متعلق چد احتمال کوئے چموز کوئے او اسوہ بن او بخفلن پے پا بندی کوئا